«Хто не робить, той не їсть». Був собі чоловік та жінка. Жили вони в достатку і мали одну єдину донечку Марусю. Не могли вони на неї надивитись та намилуватися. Всяке бажання дочини виконувалось без жодного слова. Найбільше любила Маруся колисатися в колисці. Ішов час, а батьки все колисали доньку і в день От стала Маруся на порі Розквітла, наче повна рожа Не один паробок задивлявся на Марусю Ручки в неї білі-білесенькі Очі в неї ясні-яснесенькі щічки в неї яблучка-доспіль Та ніхто не сватає Марусю Так казали всі Ди, люди От надумав з нею одружиться найкращий і найпрацьовитіший парубок в селі. Прийшли старости до Марусі з хлібом сіллю. Батьки раді і не казати, але кажуть. Е, ми б раді віддати Марусю, та хто ж буде її у вас колисати? Всі будемо. Каже молодий. Е, та вона у нас нічого не робила і не знає ніякого діла. Ні, не знає. <тит> <тит> Нічого, навчіться! <гад> От незабаром відгуляли весілля. У хлопців та дівчат потомилися ноги від танців, охрипли голоси від пісень. Тільки Маруся не втомилася. У весільному віночку лежала вона у колисці і колисалася. І повезли Марусю в колисці до хати молодого. От повісили колиску серед хати, поклали Марусю, а самі сіли за стіл. То був у хаті, колеса її по черзі. І Маруся була дуже задоволена. Минула ніч. Тільки зазуріло, всі хатні взялися до роботи. Свокруха біля печі сидить і колише Марусю. Свекар дров, води внесе, гайдне колиску. Чоловік війде, хитне. Все було б добре. Та голод не тітка. Лежить Маруся, та й думаю. Ось, ось сядуть за стіл. Вже все в печі готове. От сіли всі обідати, погодують Марусю, а до обіду не кличуть. їдять собі і колишуть. Е, а що ти сьогодні робила? питає свекор свекруху. О, обід зварила, корову здоїла, хату прибрала, гусей і корей нагодувала, а я. А, да, да, да. а, а ти се що робив, що зробив, Ну-ну. Дров нарубав, коня нагодував. Кров напоїв, леміш вигострів, насіння приготував. А, ну, добре. Ну, А я цілий ранок вазалагодив. А ти, дочко, що робила? питає Марусю і гойдає колиску. Я нічого не вмію робити, я тільки колисалася. Ну, колисання то не робота. Не заробила ти, дочку, обіду, у нас так. Хто не робить, та й не їсть. От поїхав батько із сином поле орати, а мати сіла полотно ткати. Сидять за верстатком, стукає годілою, що стукне, то колиска гойднеться, бо прив'язана до ляди. Колишиться Маруся, а колиска їй не мила. От свекруха махнула човником, він вислизнув з поміжниток, упав на долівку, а цівка закотилась аж до Марусі. А, а подайно мені Марусю ту цівку. Глянула Маруся, піднялась та й подала свекру сицівку та ще й човник. Чи це робота, мамо? Робота, дочко, робота, тільки дуже маленька. Сіла свекруха полуднувати, а Марусі дала малесеньку скориночку хліба. Оце тобі, доню, за маленьку роботу. Скориночка здалась Марусі дуже смачною. Нічого смачніше, здавалося їй не їла вона у батьків От заходила свекруха вечерю готувати Запилила в печі, скип'ятила воду, засипала кашу варити Та все Марусю гойдає. А тут корова прийшла з поля Кинула свекруха її заганяти, а каша стала збігати Бачила Маруся, що мама вдома відставляла горщик від вогню та мішала ложкою Злізла з печі і собі так зробила. От приїхали з поля батько з сином, сіли до вечері. А я кашу відставила від вогню і замішала ложкою. Це робота, тату? Питає Маруся у батька. Робота, дочко, робота, але тільки маленька. Дай її старенька ложку каші, ложку. Ніколи такої доброї каші не їла Маруся у батьків. Вранці Ледве зазгоріло, схопилася Маруся та прийдемо до свекрухи. Мамо, дайте мені велику роботу. Ось піде, та й принеси картоплі з Льоху. Маруся кинулася по картоплю. А це робота, мамо? Робота, робота, доню. А тепер почисти її отако і помий. І це робота? Робота. Тепер поріши її, поклади в горщик, налий води, сип ложечку соли, покриши ту цибулинку і посунь до вогню. І це робота? Робота, тільки невеличка. Мамо, а ж велика робота, дайте мені велику роботу. Багато малих діл Складають велику роботу, Доню Так Свекруха Навчила невістку обід готувати І корову доїти І птицю годувати І хату прибирати І на городі працювати Маруся була дуже слухняною От якось і каже вона чоловікові Несім колеску на горище Бо вона тут заважає у хаті А Свекрусі Каже тепер часто Маруся. Ви, матусю, спочиньте. Я й сама впораюсь. Хоч би ви й не робили, то ми вам дамо їсти. Малих і молодих треба вчити, а старших – шанувати. От в неділю прийшла Маруся на мати в гості до сватів дочку провідати. Чи колеса ли ви свати мою донечку? Колеса ли, славка, любка, колеса? А, а де, де тут колеска? Найже я поколешу. Немає, мамо, колиски. Вже мені не треба, бо велику роботу роблю. У нас так, хто не робить, той не їсть. Так вони й досі живуть. І хліб жнуть, і горя не знають.